Salmul 194 al Miresei. Slavă-ți, Doamne, fiindcă cetatea ta, cea din piatră de iaspis și de, din aur spiritual zidită, ca o mireasă, cu lumina ta este împodobită. Slavă-ți, Doamne, fiindcă din curcubeul Sfântului Duh este raza ei alcătuită și dintr-un măgaritar al adevărului tău, fiecare poartă ei a fost făurită. Slavă-ți-doamne, fiindcă din Safir, Smarald Hacedon, Iaspis, Sardonix, Sardiu, Hrisolit, Beril, Topaz, Iachint, Hrisopaz, ametist, temelia ei, prin apostolii tăi, a fost dăltuită. Slavă-ți doamne, fiindcă lumina ta, izvarele nopții, le-a secat și din templul tău, din Ierusalimul cel ceresc, acolo te-ai ridicat și ai stat, în slava ta cea strălucită. Slavă-ți, Doamne, fiindcă podul vieții. Pe buza noastră ai așezat și cu apa vieții, Sufletul nostru l-ai luminat, prin mila ta cea nesfârșită. Slavă-ți, Doamne, fiindcă în fericirea de a vedea fața ta, Sufletul nostru l-ai ridicat. Numele tău pe frunte l-am purtat și ne-ai dat slujba ta cea făgăduită. Slavă-ți, Doamne, fiindcă celui mic putere cât o mie i-ai dat. Și puterea unui neam însemnat, celui ce părea o față neînsemnată. Slavă Doamne, fiindcă ucenicilor, mucenicilor, postitorilor, apostolilor, călugărilor, ctitorilor, dreptilor, făcătorilor de bine și aleșilor tăi le-a arătat Mireasa ta cea minunată. Slavă Doamne, fiindcă icoana ta de lumină din Biserica Inimii noastre ne-a binecuvântat când iubirea noastră la picioarele tale a stat aducând în dar o lacrimă curată. Slavă ție, Doamne, fiindcă ochiul tău atent ne-a cercetat, când în cer au răsunat psalmi slabi ca un veșmânt pentru mirea sa ta cea binecuvântată.